Klockan är 10, det är torsdagsförmiddag och vi sitter här i studion redo att ta emot era samtal i Ringswebb TV live och vi som leder det här programmet idag det är jag Jesper Johansson och med mig har jag Ulf Gabrielsson. Ja, nattevligt. Ja. Eh vi sätter ju här och pratar lite grann om att den här morgonen har jag inte spilt ut en massa te av ja. hela bordet eller likaså göra förra gången. Vad en bra början god morgon. <laughs> Sen pratar vi lite om andra saker också att att Ulf Kristorsson har åkt till Ukraina. Mm. Mm och träffa Zelensky och bedyra att vårt stöd att vårt fortsatta stöd med vapen. Vi ska göra allt okay, vi kan för att hjälpa. Ja. Mm. Och alltså det är väl jättebra att man har ett stöd för ett land, men att stöda ett krig som som jag ser det i alla fall inte kan vinnas utan bara öka mer blodspillen. Precis. Då, då borde alltså ansvarsfulla stater börja prata om fred. Och det finns ett land som gör det nu. Eh, en toppdiplomat från Kina har åkt och träffat Sarkozy. Mm. Och han hette Wang Li, en toppdiplomat som skickats från Kina alltså och som förklarar att uh, Kina är neutralt i den här konflikten men vill göra allt för att försöka åstadkomma fred. Ja, det var ju det är ju flera länder som har förhållit sig neutrala i det här också. Mm. Jag vet att Brasilien var ett av dem så såg mm. vi tar inte ställning i det här. Eh uh, och och det är ju det är ju så man bör göra. Man bör ju vara neutral om man inte har starka indikationer på att den Ianella den andra sidan har helt rätt. Ja och och och vad är viktigaste? Jag tycker det viktigaste är att uh, att uh, se till att inte mer människor dör i onödan. Absolut och då hade ju Sverige kunnat om vi nu vill hjälpa till i kriget, ja men hjälpt till med humanitärt bistånd ja. mm. eller hjälpinsatser eller annat. Varför ska vi skicka vapen mm. som förlänger kriget? Ja är ingen mening i invänd. Och och de vapen som skickas ju alldeles för lite nummer där i alla fall för att kunna göra någon skillnad. Ja, och många av vapnen försvinner på ja. vägen och hamnar mm. i händerna på mm. kriminella och mm. kanske de grupper i ja. Sverige och ska. Nej, dem. men så, jag jag håller barken på den andra sidan men fred, människor. Mm. Det var vi vill ha. Absolut. Mm. Ja, välkommen till Ringswebb TV Live. Vem har vi med oss som första inringare? Ja, hej San, det var Danielman här från Falko. Tjena Daniel. Hej, hej. Hej. Välkommen till Hej. oss. Vad vill du prata om idag? Ja, min topp eh, Ukraina och eh, alla dessa vapen som eh, skickas dit eh för att eh, ja, försöka få det här eh, koll uppa landet. Ja. Mm. Eh <kör> Det passar ju bra. Det var precis där... vad vi pratade om innan här. <laughs> ja, jag hörde det. Ja. <laughs> Intressant. Mm. Eh eh från för tre veckor sen så stod det med att eh vad är det som får alla dessa eh vapenleveranser att genomföras till Ukraina. Ehm och där NATO, EU och USA börmar för att eh försvara det här korrupta landet. Och då tänker jag så här att kan det vara så att det finns någon form av dold avsikt. Eh och då tänker jag främst på eh Ryssland och Putin att försöka dränera de här eh krigsorganisationerna på vapen och pengar. Mm. Och i förlängningen då kanske eh försöka tänka den djupaste starten. Eh. Uh, I sådana fall går ju den planen alltså det handlar ju väldigt mycket om människor som nog kommer att upprås likt uh, Estonia och närlanderna och alla de andra såna här konstiga olyckor. Eh. Uh, ja, det är så mina tankar går. Mm. <kling> Ja, men precis. Ehm. Och vad vad tycker du då om att Sverige gör allt för att motverka att fred ska bryta ut som man skriver i 1984? Nu är jag inte riktigt med. Vad, vad vad menar du? Ja, borde borde vi som som nation istället för att skicka vapen istället arbeta med fredsförhandlingar och annat. Tycker du? Jo men absolut. Alltså om det fanns någon eh, seriös avsikt med att hjälpa eh det ukrainska folket. Jag menar då då då skulle man ju försöka eh hjälpa dem så gott det går. Mm. Ha, har du själv kommit fram till den här tanken att det kanske har att göra med att man vill eh, ta botten djupa staten från världen eller är det någon någonstans du har något av den här eh, tanken? på nätet exempelvis. Abdy ja, mitten i prick där är jag förstås. Det är precis vad jag tänker. Eh mm. uh, att det, det i Flänien så, så kommer ju naturligtvis att påverka den ju på statens avsikter då att uh, försöka ta över makten med med ja, globalisternas hjälp och mm. uh, alltså jag tänker så här Eh det var väl bara några dagar sen som som eh, narkochefen Sollenberg gick ut med att våran krig var på slut. <laughs> ja. Ja. Och eh, det var väl inte så svårt att förutse att efter ett års pumpande med vapen och pengar till Ukraina så skulle det inte slut ta slut. Mm. mm. Alltså vad vad vad som slår mig också där eh då är att eh, man pratar om de här vapenleveranserna och på sin höjd skulle man kunna få ihop 200 stridsvagnar. Och det här ska jämföras med med med eh, ryssarna de har 2000 stridsvagnar nu beredda att gå in i det här kriget. Och inte nog med det de här mm. stridsvagnarna ska levereras liksom inom ett år. Mm. Och de första då tar flera månader och då alltså eh, finns det Om det finns några människor där uppe med med två hjärnkeller som kan eh, få kontakt va så borde man kunna räkna ut med, med bakdelen att det här kommer inte att funka men fort men man fortsätter i alla fall som Ulf Kristofferson nu åker ner och utlovar mer vapen och så vidare att eh, eh, det, det är bara en show off tror jag för att man, man ska vara lojal med USA. Och hur länge ska man vara lojal med, med ett sånt krigshetsande land frågar jag mig. Ja, och Magnus Stenlund var inne på det också i uh, en nyhetsanalys uh, där de pratade om att Danmark ska leverera en massa vapen till uh, Ukraina. Och mm -hmm. han menar ju där Magnus att uh, egentligen så vill många av de här europeiska länderna egentligen inte leverera de här vapnen. Uh, eller stridsvagnarna och allt vad det är. Därför att många av de här vapnen som levereras det tar väldigt lång tid för personalen, militären alltså att utbilda sig i hur man hanterar dem. Mm. Ja, ja, ja. Alltså det det det är så många många problem att prata om stridsflygplan. Jag har övat stridspilot. Jag vet hur det tog det tog mig 3 år till för att bli en en fullt utbildad Viggenpilot så mm. som kunde både utföra jaktstrider och eh, anfall mot sjö- och markmål och så vidare och samverka med förband och med stridslenor. Så det tar väldigt lång tid så att det, bara, det det här är bara drömmar alltså om det här med med vapenleveranser. Så att eh, jag är inte för Ryssland i det här eh, kriget på något sätt men, men jag eh, på något något tidpunkt så måste man inse vilken är den starkare parten, vilka har övertaget, vilket folk är det som lider mest och vilka som blir blir dödade och utifrån det så får man faktiskt göra upp i, i god ord så är alla krig slutade. Det är inget krig som har slutat med den vinnande parten med att dra sig tillbaka från allting den har erövrat. Aldrig. Nej. Men det är det man begär nu. Och det är orealistiskt så allt så vill man inte ha ett slut på kriget. Nej, och man ställer ju uppenbart orimliga Nej. krav som att Ryssland ska avstå från Krimhalvön. Där man redan haft en folkomröstning som till 90, 96 och 98 procent föll ut i fördel att tillhöra mm. Ryssland. Det är nästan bara ryska där. Mm. Ja, och det är ju klart att den här befolkningen då som är rysktalande i Ukraina att de inte vill tillhöra Ukraina när de mås sett hur man fullständigt mördar och mm. gör en etnisk gränssning på de rysktalande ukrainarna mm. i landet. Mm. Det är klart att man inte vill tillhöra Ukraina då. Mm. Och sen sen är det finns det en massa mm. andra saker som inte har kommit med i nyhetssändningar och såna saker. Det är ju att man har språkreformer där man tvingar bort mm. det ryska språket. Man vill mm. man inför åtgärder mot ortodoxa oh. kyrkan som många ryssar går och, och tillber. Mm. Mm. Alltså ett kulturkrig man, också. Ja, absolut. Mm. Och jag menar gör man så här om man provocerar en befolkningen minoritet i ett land så blir det problem. Mm. Och man kan inte tro att man kan göra där utan utan att det sker ett svar någonstans mm. någon gång. Mm. Och jag jag har lite jag har lite nyheter för er att mm. uh, uh, Zelensky pratade i princip bara ryska innan han tillträdde. De fick snabbt utbilda honom alltså intensivkurser i ukrainska. Och dessutom gick han till val på att uh, ha ett bra samarbete med Ryssland. Oj då. Och vad det än var valet på. Men när han vann ju valet så vänder 180 grader. Mm. mm. Ja. Det är I alla fall uppgifter jag har hört. Ja, Daniel, vi har vi har många som ringer här till oss men känner du att du har fått sagt det ja. vill säga? Ja, ja, nej men alltså det är intressant det här vi tar upp där upp, att svenskir eh, var var det rysktalande. Mm. Eh för, för är, i i Finland men någon tankegångar det är ju att eh, Kannevås var att eh, Putin och svenskir samarbetar för att just dränera NATO och EU och USA på vapen och pengar. Ja, jag, jag tror det gick lite långt där. <går> lite ja, vad jag tycker men jag, jag kan inte säga att det var fel men det är ingen som vet. Nej, vi vet ja, inte. Ingen som vet. Det ja. var en åsikt nu då. Okej. Ja ja. ja. Okay. ja, ja. ja tack för det. Ja, tack för att det. Tack Daniel. Ha en bra dag. Ja. Ja, detsamma. Tack. Mm, Hejdå. Hej hej. Nej men det är det... intressant tanke. Ja, det var väldigt intressant. Men eh, ad, ja det, idag känns det som allt är möjligt. Vi har ballonger, vi har UFO:n och vi har eh, storskaliga eh, utsläpp av kemikalier, farliga kemikalier mm. i Ohio till exempel. Mm. Vi har gasledningar som sprängs utan att man vill presentera vad det som egentligen händer ja, trots ja. att det har gått flera månader. Mm. Och eh, ja, då har vi en ny inringare med oss. Vem är det som ringer den här torsdagsmorgonen? Jag menar, kommoron, det var Meike från Nykisunda här. Åh, oh, hey. Meike. Välkommen. Hej. Vad Tack. vad vill du prata om? Jo, men jag vill prata om det här förbannade kriget som Aha, pågår. Det, det är många som vill prata om det nu. <laughs> ja, det det är ju fullt förståeligt för det är ju det är ju ett vansinne utan dess like. Med allt som alla länder nu som understöder det här kriget och eh uh, alla har ju blod på sina händer mm. alltså jag som som vill medverka på det med vapen och pengar. Mm. Och eh uh, uh, varför är det ingen som kommer och säger att nej, nu sätter vi oss ner och fredsförhandlar för mm. det här det här är helt vansinne. Mm. Och alla dessa tragedier med med folk som blir dödade och vapenlagret som tar slut när ska man lägga sig hur lång tid som hur, hur ska det bli? Mm. Ja, det, det jag, jag tycker det är frustrerande. <coughs> det det är många som frågar sig just det hur länge kan detta vansinne fortsätta? Och jag tror att alla de politiker nu som som stöder det här kriget alltså mm. stödde Ukraina, det, det är helt okej okay att och och stödja en nation som blir anfallen, men att stödja detta krig som gör att Man tror att uppe på 200.000 ukrainare nu har, har dött och de som är satta ur spel och svårt skadade ja. det det tillsammans säg så 500.000 människor ungefär som är ja antingen ja. dödade eller också invalidiserade. Mm. Ja. Och, eh, Ulf, och, och Ulf Ulf Kristorsson och och alla andra som har stött kriget en dag så måste ju de tror jag stå till svars. Mm, det får vi hoppas. Det absolut. Eh, det tycker jag också men men så länge vi har tagit bort det här känns det man har ansvar. Jag vet inte om man ska eh trycka på det i det här fallet. Men men alltså jag tänker lite grann också när när andra freden i Ukraina tar slut när mm. folk kanske deserterar, det finns ingen som vill stå bakom kanonerna och ta hand om dem. Ska vi börja skicka när då eller mm. vad är det precis är var Oh jag, jag förstår ja. var slutar det någonstans? Ja, precis. Var slutar det någonstans? Mm. Och det ah. kommer det kommer ju redan rapporter ifrån äh, Douglas McGregor, den här pensionerade arméöverste. Mm. Ja. Eh äh, personer som säger att äh, ja, många i den ukrainska eh äh, bland den ukrainska befolkningen är väldigt trötta på kriget nu därför att det ledde till ja. de blev brist på mat och uh, brist på energi på grund av att ryssarna har slagit ut de här kraftverken. Mm, mm. Så att ja. uh, ställverk och ja uh. så, så befolkningen började bli väldigt trötta på det här kriget verkade så man mm. får tro Douglas McGregor. Och då, ja. då då är det ju ytterligare mer fel tycker jag då att vi från Sverige gör som Ulf Kristesson då uttrycker det allt vi kan för att motverka krigstratet. Mm. Vi borde ju hjälpa de här människorna så att de kan de kan få leva ett värdigt liv istället för att skicka vapen att vi kan vi kan skicka någonting annat. Mm. mm. Jo men absolut och och istället för då vad som verkar försöka slå en en, en motståndare som de kanske inte riktigt vet hur kraftfull den är egentligen för de har väl bara visat en bråkdel en mm. så länge av av av vad som finns i Ryssland och mm. jag vet inte om de överhuvudtaget har någon koll på vilka resurser som finns för att Orbann nu lyssnar på de här som säger att som varnar för att det här eh ja, vi vi kommer att tömma våra våra försvar i mm, i länderna mm, som hjälper mm, till. Inte <skratt> det en varning nog. Alltså ja. en ledare ska ju en ledare ska ju lösa konflikter. De ska mm. ju gå i spetsen liksom och visa det här det här gör man för att lösa konflikter. Man ska inte hålla på kliniken mm. liksom och ska sättas ner och lösa en konflikt. Det går ju inte. Tänk om företag skulle agera på samma sätt. Menar, om, om man man slänger äpplen på varandra ända tills eh, ja motståndarlaget är, har dött. Men men det är ju det är ja. helt vansinnigt. Ja. Om man tittar lite på på på styrke förhållandena där om hur eh, <coughs> hörte jag om det var eh, Scott Richter och också Alexander Mercurius som berättade mm. att ändas en första världskriget. Första världskriget så så fick ju ryssarna på taffen som 17 i början för att de hade för lite artilleri och artilleriammunition. Sen dess har har ja. Ryssland bestämt att de ska aldrig någonsin lida brist på artilleri ammunition igen. Mm. Så de har alltså fabriker ja. som som som står har stått standby i princip. Oj. Så att som, som ja. de bara kan sätta igång. Därför kan de tillverka så 3 miljoner 400.000 eh uh, eh uh, såna här eh uh, artillerigranater per år. Wow. USA ja. hade en kapacitet på på 90.000 om året. Det är stor ja. skillnad. Ja. ja, det är en otroligt stor skillnad så att ett sånt där frontkrig det vinners mycket med med artilleri. Och, och, sen, och, och, och ja. så att så att hålla på att förlänga detta krig med med med de här bakgrunderna och med med Rysslands styrka ifrån till Ukraina det är bara vansinnigt. Men för att fylla i där då ja. du, du hade ju en tanke där med att varför mm. som ledare stoppar man inte det här kriget? Och jag tror ju tyvärr att alltså ju högre upp i hierarkin man kommer när man sitter som ledare för ett helt land som Zelensky gör så går det ja. ekonomiska intressena i kriget också och det har vi ju sett nu hur Blackrock exempelvis har erbjudet sig att bygga upp landet mm. igen efter att det är sönderslaget. Och då måste ju landet ja. slås sönder först därför att mm. det råder ju olika maktstrukturer i Ukraina just nu. Och när man, det är först mm. när man har slagit sönder de maktstrukturerna och förstört landet så med en ny marknad mm. öppnar upp sig och nya aktörer kan komma in och investera och bygga upp sin verksamhet mm. och kanske ta bort konkurrenter. Men... Men til hvilket pris? Ja. Vilket pris är de beredda att betala? Ja, ett väldigt väldigt högt alltså man man man bryr ja. sig inte överhuvudtaget om människor och människors nej. väl och ve. Tyvärr. Nej, och, tyvärr nej, men, och det, they det, don't care about us Faker och så. Nej, och det är ju inte en, ett aktiebolags eh, syfte heller. Nej, alltså nej. tittar man ja. krast på vad ett aktiebolag har mm. som syfte mm. så är det att maximera profiten till mm. aktieägarna. Mm. Mm. Och det måste man komma ihåg. Mm. Det är det vi pratar om här. Det, mm. det går profit i det hela. Mm. Jaha eh äh, eh äh, marker vi får äh, ja. Eh ja. äh, nej men det det det var väl det som jag hade. Nej det var en grej så här. Jag hade hade läst en bok här som som innan när den skrevs så eller när den gavs ut så hade inte kriget startat än. Men det visade sig att den var högst aktuell och den handlade just om den kvinnliga 66-peloten i Norge för NATO och, och som skulle ut på en övning och Och hennes lärare var alltså en... Eh, han var inte den, men han utgav sig ifrån för att vara. Och eh, de höll på att starta ett världskrig med... Eh, det gick inte riktigt som han hade tänkt sig. Men eh, det var mellan Ryssland och NATO under en övning då så hände det saker. Och eh, så känner man så här, är det det Zelenski är egentligen? Håller han på att tämma... Europas försvar här nu för att han egentligen ryss. Det var samma tanke som ja. det, var det var samma fundering som Dan hade här mm. tidigare när han ringde mm. väldigt intressant. Men men alltså att att att de håller på att tömma förråd det säger ju alla nu också det är ju mm. det är ju allmän information om att ja, USA:s militär säger vi kan inte undvara speciellt mycket mer mm. och det, Nej, de signalerna kommer ju från många länder nu. Mm. Ja, ja. Och och och och, och vet du Finland till exempel de har 200 stridsvagnar och de har sagt det vi kan inte undvara en stridsvagn för vi har en lång front mot, mot Ryssland. Mm. Nej. Så att och ändå så står de och eskar och eskar hela tiden mer material, mer pengar. Ja. Och och man får lite jag hörde inte tidigare innan men man får lite känslan av att är han verkligen för Ryssland? Ja. <laughs> Eller ja det är ju ja. förklart, va? Ja, Majke, ja. vi vi måste nog bryta där. Vi har flera inringare på frågan ja, här. Ja, men absolut. Ja. Eh, men tack för att jag fick få ja. komma med. Ja, ja tack så mycket bra, för att tack för dina synpunkter. Intressant alltså. Många tack. Ja. Tack. Tack. tack, hejdå. Hejdå. Ja, två stycken ja. som har samma funderingar, ja, men ja. Det, det kanske ligger någonting i det. Jag alltså, menar, det blir väldigt svårt för så att säga mm, det militärindustriella komplexet att säga stopp för dom vill ju så klart tjäna så mycket pengar som möjligt och tillverka så mycket vapen mm. och de gnuggar ju händerna så fort det kommer ett nytt krig för då har de nya pengar att tjäna. Mm. Ja och och Som alltså så krig, krig var det, det, det är inte som vi har trott att det handlar om att vinna territorium och så vidare det handlade det är big business då. Mm. Det kriget är big business och titta vilka företag var med om hade en förhandling med Zelensky om de skulle stöda med vilka vapen och så vidare mm. och det var alla va Northrop och det var Boeing och alla de här försvarsindustrierna då mm. på dokumentet till och med. Ja. Mm. Ah. Ja. Eller ja det är min tur då ja. Eh ja, välkommen till RingswebbTV. Vem har vi med oss? Bosse i Göteborg. Tjena Bosse. Hej Bosse. Hej. Hej. Eh tack för ett bra program på att jobba säga och <coughs> det som någon de två sista inringarna pratade om här att eh, är det någon plan mellan USA och Ryssland att tuma i Europas eh kris förord så jag själv tänkte den tanken. Intressant. Det verkar vara effekten ja, i alla fall. Mm. mm. Ja, jag har tänkt det men jag vet inte om det stämmer. Jag jag tänkte på det här med valpåverkan. Mm. Eh uh, det är även ganska stor grej tycker jag som SVT inte har tagit upp överhuvudtaget och det är senatsförhören eh uh, om de Twitter files. Mm. Eh uh, alltså FBI har ju då styrt skeppena på Twitter och sagt åt dem att radigera vissa inlägg som republikanerna hade innan valet. Vad säger ni om det? Jag har faktiskt inte så sett insatt i de här jag Twitterfiles diskussionerna. Har... Jag har hört en del att en kvinnlig parlamentsledamot, om hon är senator tror jag, som är väldigt väldigt på och och ställde den ansvariga på på på Twitter till svars att hur kommer det sig att du har raderat äh, äh, de här de här inläggen förresten vilken och det här rörde sig om om vacciner och covid och äh, då frågande den här Twittermedarbetaren då att äh, vilket äh, college har du läst medicin på? Ja jag har ingen medicinsk utbildning säger hon. Nej. Jag tänkte det. Men den här professorn, han har liksom 80 000 följare på Twitter. Han är professor i immunologi eller vad det var. Han har skrivit det här och det här om, om äh, äh, naturlig äh, motståndskraft, för jag heter det. Alltså, immunitet. Ja, naturlig immunitet. Mm. Och äh, det här har du tagit bort. Twitter har tagit bort det. Och varför har den gjort det för? Och då kryper det fram till slut allt att äh, de har fått direktiv. Mm. Mm. Och, ja. Och jag alltså jag själv så tycker jag det här är en jättenyhet. Ja, ja visst är det det. Ja, Verkligen om, om man ser ja, om man ser det ju ingenstans va alltså här var vi ett av världens största media eh, media som som eh, raderar inlägg beroende på vad det står i inläggen. Alltså mm. de styr ju O har hört mycket. Mm. Ja, det är FBI hela åsiktskorridoren de som de formar då. Ja, de gör ju det. Mm. Och att inte detta vi vi pratar om att det är riskval på verkan och och och sånt varje gång vi ska till till val här det är ju ingenting egentligen med hade ja, ju vet vi ju inte ännu vad som har hänt men men vad som händer eller har hänt på Twitter och API där. Mm. mm. Och det är det alltså ingenting som du har sett i gammel media överhuvudtaget? Jag har inte sett det. Jag nu tittar jag på gammel media kan jag inte titta på längre på TV. Det det går inte för jag sitter bara och blir arg. Och min fru blir lika förbannad hon. Så att eh jag tittar på SVT nyheter i appen bara då scrollar jag igenom. De är ganska snabba med nyheter sen hur stort eh, eh hur stor sanningen är i allting som de lägger ut där, det det kan man ju diskutera men men jag vill ändå följa dem va. Mm. mm. Men jag tycker att det är en stor en stor nyhet som som har fått alldeles för lite spridning i i, i mm. media i Sverige också va. så. Mm. Men ver verkan som alla nyheter som kan vara till USA:s regim så att säga administrationsnackdel mm men vi vi skyddar USA hela tiden mm. och genom att vara lojala var på samma sätt som att vi lovar att skicka vapen till Ukraina och så vidare. Där är det här ja. alltså vi böjer oss för överheten helt enkelt va så man kan ju fundera på vilka hållhakar har USA på sina NATO-länder. Mm. Märker ja. inte ja. det, det, det är ja. någonting som vi som inte vi mm. får reda på vad de topppolitikerna vet. De blir nog varsa. Ja. Så de de vet hur ja. de ska uppföra sig. Precis, vad, vad finns det för att hålla Håkan mellan Apple och Ann, Ann Linde också? Men det var nog ett eh, fantastiskt klick de gjorde där Apple. Eh, vad tänker du på ja, nu? Nu är jag inte riktigt glad. Nej, hon har blivit eh, sakkunnig rådgivare till Ätterl nu. Jag Aha. tog det i morse här. Jaha, okej. Okay. Ja, det är <laughs> fantastiskt. Ann Lindes, vad ska hon lära dem? Skånska ja. som jag läst? Engelska kanske. <laughs> <laughs> det var, det var ja. egentligen inte det heller. Jag, jag hade två frågor också. Ja, ja. Och... Eh, Jag tycker Sweddev är helt fantastiskt bra. Alla ni som jobbar där gör ett fantastiskt skitbra jobb va. Men men men. Mm -hmm. Ledaren har sny 244. Okej. Okay. Som handlar om. Oj det. Bolla det om. Det? Ja, det besvarar inte. Jag fixar länken utom en kompis. När jag ska gwinda så är det borta. Där finns inte att två tag i. Mm jag skriver bred till er eller mailar det er. <kör> Och jag fick svara att ring gärna på Ringswebb-TV på torsdag här så Okej 244 ska vi kolla upp. Ja. Mm. Ja, tack. Ja. Okej. Och sen en fråga till då. Ja. Erik Berglund. Vad har denna människan tagit vägen? Jag har sett honom aldrig längre. Känner ni till något om? Är energiexperten eller? Du tänker på SvebTV-profilen Erik Berglund eller? Jo ja, precis. Ja, eh Erik har faktiskt flyttat till Österrike, så vet jag vet. Mhm. Och har bott där nu i ett antal år. Så det är därför du inte har sett honom på okay. väldigt länge. Ja, jo, visst, men jag tänkte att du kanske, de kanske har internet där också, men eh Mhm. Ja. Ja. Mm. Ja, men så ja, är det. det. det är. Ja, så är men, det. Engage men, Engage engagemanget kan komma och gå lite grann, så är det ju för alla. Ja, så är det är väl förstås. Men Nej. eh avsnitt 244 med eh, Magnus Stenlund. Jag jag det går inte att hitta på eran sida. Mm. Vi får ta Det kanske var någonting som skulle redigeras där, det vet jag inte om men lägger nu så jag hoppas att ni lägger ut i efterredigeringen i så fall. Mm. Ja, vi får se om det blir så. Ehm ja, uh, men som sen... sagt, vi vi vet vi vet ingenting om det så vi får undersöka mm. den saken. Vi vet inte riktigt. Okej, okay, ja, men tack men så mycket jättebra. för att du ringer bossen. Nu måste vi gå vidare här, det är många som står i kö. Självklart. Mm. Har det så jättebra. Tack så tack så mycket. Ja, tack ja, för tack. att du ringer. Tack. Hej då. Hej hej. Hej. Jaha. Det är ja. många alltid hårt tryck idag. Ja, vad roligt. Det brukar annars okay. vara mest tryck på tisdagen och förstå att de håller inne i okay. ringsvett okay. till live. Jaha. Men idag är det bra fart på inringarna här. Jaha, men vi Nej, inte riktigt. Vi inte inte kommer i Nej. Tack för ett framåtnyttigt samtal. Ja. Snart, precis. Nej, men det är sant det här med Twitterfeelen, det är någonting som vi kanske ja, hade kunnat Ja, alltså det det är, det är ju det är förvält att Elon Musk har gått in där va så att verkligen. Det, alltså det är, nu kommer det ut lite saker. Absolut. Och det är väldigt skenant för speciellt USA:s administration. Mm. Han Lika. har gjort en stor tjänst för mm, yttrandefriheten mm, i världen. Verkligen. Oj. Jaha, då har vi en ny inringare med oss. Vem är du och vad vill du prata om? Eh, jag heter Lotta och ringer från Oslo. Jaha, hej, hej. Lotta. Eh, jag har en fråga. Eh, jag undrar om covid-19 vaccinet. Mm. Och ja. Om det smittar över blod, alltså stykt fördune. När du säger smittar över blod menar du om man som patient har mot en blodtransfusion eller hur menar du? Ja, precis, jag är ganska nära. Och eh, om jag skulle få en blodtransfusion han där svittar då. Ja, alltså man man sa ju så här, den officiella beskrivningen av eh, de här injektionerna gjorde ju gällande att när du får det här injicerat så ska det stanna i armen. Men det vet man ju nu att mm. så är så är ju inte riktigt fallet utan det det påverkar ju hela kroppen. Och det det far ju mm. runt i kroppen troligen då genom blodflödet. Så att eh, om mm. man vill vara helt säker på att man inte ska bli sjuk om man ska ta emot en blodtransfusion då tror jag det är viktigt att man tar emot blod från en O eh vaccinerad mm. eller O-negativ person. Nån nån nån släkting mm. eller nån som man uh, känner. Mm. Men uh, mm. men men alltså vi vill inte rätt människor att fråga oss vi är inga specialister på något sätt. Vi Nej. vi kan bara spekulera faktiskt som jag vet kanske har lite mer kunskapen snittet men Absolut. det är spekulationer från vår sida också. Ja men så är det ju såklart mm. men jag kan ju tipsa dig om Lotta i alla fall att eh, det finns ju organisationer i Schweiz tror jag det var som håller på nu att, mm. eh, att kräva då att man ska kunna kräva eh, ovaccinerat blod vid blodtransfusion mm. och det finns ju organisationer mm. i Sverige också tror jag som håller på att jobba mm. med den här frågan Så eh, okay. har har du sökt någonting på nätet efter olika organisationer som som ville här? Ja, jag jag jag provat att sitta lite på nätet men jag har inte hittat det så mycket och sen så ringde jag till 1177 men de lägger på. Mm. Vad? Vill de inte svara eller? Ja. Nej. För de lägger på bara. Oh. Ja. Mm. Nej men ett, det var konstigt. Ett bra svar det är ju. Jag vet inte men jag ska försöka ta reda på. Mm. Mm. Nej, men försvara mig så. Nej, nämn det på. Så. Ja. Ja. Men jag men så vilket det var ett personangrepp eller något. Oj då. Oj. Men Oj. men nu sa du att du ringde ifrån Oslo här. Bor du i i Norge eller är du på besök i Norge? Jag tänkte lite hur man ska förhålla sig till regler och sånt. Alltså jag bodde jag alltså jag bor egentligen i Oslo men jag är ju ganska mycket i Sverige också. Okej. Okay. Ja, för min familj på Sverige. Mm. Mm. Jag vet, jag vet faktiskt inte hur lag, mm. lagen ser ut där med med vad man kan kräva som um, mottagare av av blodtransfusioner, men jag tror man har ganska liten rätt om man väl kommer in till sjukhuset, jag tror det. Mm. Alltså det måste vi nog jobba mm. på. Mm. Alla kvinnor och och kräva vår rätt mycket mer i de orden. Absolut, absolut. Mm, mm. Men eh, det korta svaret Lotta är i alla fall att det finns organisationer som jobbar med de här frågorna mm. och eh så sök lite grann. Jag tror det heter Safe Donation Jaha, eller någonting. Okej. Okay. Men alltså bara oron okay. av att att få blod då från de vaccinerat om man inte vill det, det är ju bara oron är ju inte bra. Nej, absolut inte. Mm. Nej. Ja, låtta Men det jag tänker också så det blir man lite ja, eh man blir lite hemmod så här <laughs> lite grövre. Oh. Jag vet inte, jag vet inte så där så då, om, det, om det skulle hända någon lycka så så vet man ju inte liksom. Mm. Absolut. <laughs> man svarar det är en flod. Ja, absolut. Lotta, du får du Fortsätt din din spaning och återkom gärna om du får yeah. reda på någonting om det här. Ja, och är det någon är det, det någon som göra. om det är någon som ser det här programmet som vet vad den här organisationen som jag pratade om hette, om det var Safe Donation eller vad det nu var, ja. kommer mm. riktigt ihåg så får ni gärna skriva i kommentarerna så kan Lotta kanske leta sig vidare därifrån. Ja. Perfekt. Okej, then thanks with that again. Ja, tack ta så ha ha mycket hatta. Lotta, tack för att du ryn där. Okej, hejdå hejdå. Samma hejdå. hejdå. Ja men som du säger man behöver verkligen bli bättre på att kräva sin rätt när man ska in i vården. Ja och det, det här... med att det, det, vi vi svenskar vi har alltid varit vi är det inom sig leda till underdådiga va. Mm. Vad ska lyta, lyda en blyda landsfiskal och man ska lyda pastor och man ska lyda kungen och så vidare. Mm. Så att när vi när vi kommer in i sjukvården så har man en, en läkare framför sig det är väldigt lätt att liksom ja det är väldigt kunskapsövertag va mm. och det makt. Ja så är det. Så det är lätt att, att få undan men det är vi som betalar. Vi är skattebetalare som betalar för det här. Absolut. Dyrt. Och och vi ska ju informeras om olika experimentella behandlingar. Oh. Och nu är det ju inte så att en blodtransfusion är en experimentell behandling, men men det är ju ändå såna här frågor som har kommit upp på bordet mm. nu då mm. i takt med att man har sett konsekvenserna oh. av injektionerna. Mm. Och då är det ju inte långsökt att säga det att men ursäkta mig läkaren jag vill faktiskt veta mm. lite genom mm. är det här blodet mm. från en en initierad Ja, undrar om det är, vi, jag, är alltså av. jag tror inte det antecknas när folk går och lämnar blod då.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 Hej. Ehm jag har jag funderar för om ni vet hur nuvarande regering funderar kring det hybridprojektet koldisering av grönt stål. Eh alltså här har man pumpat in det det där är ju ingenting annat än en galen miljöparti dröm som som miljöpartiet tvingade S till att starta upp för att behålla marknad för exempel på åsken som har pumpat in X miljard i detta och det det är ju för det första ser ett ett nytt solverk 80 projekt triggar tre. Mm. Eh uh, och och alltså det det hur hur man hur man kan göra så med våras skattepengar. Alltså man för för att producera grönt stål för det första det det Det är ju klart och tydligt när man har räknat ut liksom så behöver man lika många terawattimmar som hela Finland förbrukar på ett år mm. 80 terawattimmar. För ursera ett stål som om det ska säljas är mer än dubbelt så dyrt än eh, traditionell stål ståltillverkning. Vilka vilka är de kunderna såret i ingen temo sur en lagstiftning har ja. olika ändrat att det blir förbjudet att använda annat stål. Ja. Det är enda sättet ja. lug. Vi förbjuder jag köpa ja, måste, sånt stål. Ja. Jo men det måste ju det bli i så fall naturligtvis men men alltså innan vi kommer dit om man tittar på hela tillverknings industri bilindustrin alltså de, de de jagar ju kostnader på skruvar muttrar nivå ja. mm. så bilindustrin kommer väl aldrig någonsin Ja, för Seravi, när de totala dubbel så mycket för stål som i bilar så ja men då kostar ju bilarna 200.000 mer liksom. Det mm. det är mission impossible. Mm. Hur hur hur man kan och nu kräver de x gom miljarder till här nu för att fortsätta den här fullständiga galenskapen alltså i min värld så är det det det, det är landsförräderi. Ja, alltså det finns ju bevis för att uh, världsekonomiskt forum vill att vi inte ska äga någonting om 8 år ja. eller nej 7 ja. år är det är ju bara för 2023 nu. 2030. Mm. Vi ska inte äga någonting, vi ska hyra allting vi behöver. Och mm. det här ser ju jag som ett led i den riktningen när man alltså som privatperson inte kommer att kunna ha råd att köpa en bil eftersom stålet kostar hur mycket som helst. Eh, uh, mm. så att uh, det är enda steget jättestora organisationer mm. eller företag mm. som har råd att köpa de här och sedan hyra ut dem till personer som mm. man vill hyra ut dem till då. För att vi ska komma ihåg alltså att och du pratar om landsförräderi här att eh mm. uh, Ulf Kristesson är ju medlem i världsekonomiskt forum. Mm. Eller står i alla fall upp. Ja, det är ju stora delar av världsliten det är ju med där tycker jag. Mm. Ja. Och för, för för att just som du säger här det ger liksom ingen mening att man mm. att man fortsätter med såna här projekt eh uh, om man ska utgå från att människor fortfarande kan äga någonting som produceras. Mm. Eller att marknaden marknaden fortsätter att vara en marknadsekonomi, fin marknadsekonomi, vad så blir det ohållbart. Mm. Ta, ta bara där exemplet att när det här har producerats den här mm. för att när man gör stål idag då, då är det ofta att man har hälften, minst hälften skrot. Mm. Och sen så smälter ja. man ner det så tar man analyser, tillsätter man lite här och där va. Och efter när en sån där bil som är producerad med det här stålet eller något annat som inte tillverkar det här stålet har skrotats då har man ju ingen koll på längre om det är grönt stål eller inte grönt stål. Då. Så att bara Nej. efter en generation från det här stålet är ute så är det uppslukat av den allmänna stålmarknaden. Mm. Så att eh, plus en annan sak som jag har läst om nu det är att engelsmännen har en ny process på gång mm. Mm. att kunna okay. tillverka stål eh, med, med låg koldioxidutsläpp med alltså en traditionella masugnen och den här eh, verkar mycket lovande och det skulle inte alls åtgå uh, några eh, såna stora mängder energi. Nej men det är det som men, jag, nej, men, jag så att man eh, man man får ju stoppa det här då på något sätt liksom alltså för det jag, jag, jag vet ju jag lyssnade lite på Jeff Jeffyuller i i Jeffy liksom hon hon tog upp det här liksom förra veckan och det tydligen är det på pappret i alla fall att man är med. De är alltså 80 terawattimmar fast hur mm. du ser mm. den är skiten va. Mm. Det är mission impossible skulle man ändå fortsätta med det och se till att de får 80 terawattimmar. Om ja, det då kommer ju resen av elproducenten eller mm. elbrukarna i det här landet att de har tur. De ska ju dyra elräkningar mm. i i samtiden. Vad man har gjort då att de som folk inte ens oro betala idag va. Mm. Och bara bara tänker det att att äh, om det åtgår så mycket enormt mycket el uppe i i norr med de här projekten mm. då finns det mm. ju risk ja. för att att leverera söderut så, ja. då. Då blir Nej. södra Sverige mm. ännu mera sårbart. Ja, med tanke på ja, att vill, EU EU vi vill puts mot vad de idag. Ja, och sen ja. med tanke på att EU vill att vi inte ska köra med bensin drivna bilar om mm. några år. Ja. Och vi istället ska köra då på eldrivna bilar, mm. då kommer vi inte ha el till det heller. Nej. Alltså Nej. med all, allting pekar ju i den riktningen att saker och ting kommer bli extremt mycket dyrare med de här åtgärderna. Och för kan man självklart. Ja. Och och, och och vi kommer inte ha energi att kunna driva dem heller. Nej. Och titta, titta på en elbil, de billigaste elbilarna kostar idag, de, de är ju liksom dyrare än en en va en fin Volvo var för några år sedan. Och och, och, och, och vem ska råda köpa de här bilarna? Och eh, jag lyssnade på en, en, en ett eh, föredrag av en professor i som som eh, om material olika material och om allt ska ställas om till till eh, elektricitet då måste man utvinna 7000 enligt vad han sa i alla fall 7000 mm. procent mer av ett flertal metaller mm, för det och finns inte tillräckligt många av dem fin nu. det finns inte så att <laughs> så att mm. de de som ska <laughs> köra bil blir ett ett fåtal utvalda ju resten får få cykla och eh, åka buss då Dom är nämligen kontanta. Och jag är en mm. stackare som bor på landet liksom hur jag ska ta mig till civilisationen ja. till teatern. Men får väl ja, jag vet inte. Alltså du du är en ja. utöende art då som bor ute på landet. <laughs> ja och det det är de Ja men de ja, utverkade. Ja men de är också tydliga med det att vi ska inte bo på landet. Nej, vi ska, vi ska in i de här jättestora städerna Agenda ja. 2030 mm. C40 städerna. Mm. C40 ja. Alltså mm de har ju jättetydliga med vad de vill de är tydliga med vilka organisationer de är en del av som i sin tur är tydliga med sina visioner för 2030 bland annat så att att vi inte agerar att vi inte ser och förstår vad det är som håller på att hända det det, det det är bortom mitt förstånd alltså ja Lars ja, men det är, det är samma här det är, nej men jag är riktigt jag är inte orolig för mig själv jag jag är då bit över 60 år men jag är orolig för mina barn och och, och barnbarn Mm. Mm. absolut. Är själv är jag själv har ju inte dugg orolig för. Mm. Men men det är mina efterkommor som som är riktigt orolig för. Alltså V vädern håller på att bli fullständigt galen. Ja. Funkar. Ja. Är också seriös om det jag som är fullständigt. Galen. Nej men det är men inte men, du, men Lars. <laughs> jag jag tror jag liksom om man om man läser om man tittar i vad agenda 2030 handlar om och ja. ännu värre ja. än nu den här our common agenda alltså FN så V VEFs gemensamma agenda så är det, ja. det ganska logiskt det som händer att om man håller på att montera ner det gamla industrisamhället. Vi ska in i en, en ny era. Absolut. Det har inte att göra om om att folk ska ha välfärd och så vidare. Det har inte göra det med det. Det har ingenting va? att göra med att människor ska få det bättre. Nej, det har det göra med hur man på bästa sätt kan kontrollera människor och bästa sättet att kontrollera dem det har de inneslutna i i tätorter. Mm. Och titta på ja, Stockholm. Ja. Stockholm ska ju bli en av de första såna här C40 städerna va. Mm. Det står först uh -huh. Stockholm. Mm. Och och hur vi ser vad värst alltså. Ja, och man kanske inte med den nya blågula regeringen. Nej, ja, tyvärr, tyvärr va så är tyvärr. de utav mm. de, de insurnar här också verkar som. Mm. Ja, men titta på här checkpoints vi har nu olika infarter till Stockholm, ja. checkpoints. Mm. Checkpoints. Ja, det var var det för någonting. Det, det enda checkpoint jag har tagit som innan det är den här checkpoint Charlie i Berlin då mm. när det var paket ja, mm. men men det det är alltså planern. Jag tror det var Oxfordshire eller något sånt där. Oxfordshire mm. i i, mm. i i England är en ett försöksstad nu och de gjorde en folkomröstning och kollade vilka som var för det här som kunde tänka sig ja. att ha att ja. vara lite inspärrade och du fick bara lämna din stadsdel 100 gånger om året och så vidare. Men det skulle kollas av, av <laughs> övervakningskameror. Mm. 95 sa nej. Mm. 5 mm. skulle kunna tänka sig det för för uh, miljö för klimatets skull. skull. Men, mm. men det här har de genomför man likförbannat, tydligen. Det är inte klokt. Ja, Lars, vi behöver nej, gå vidare vi nu. Har vi har många samtal som står i kö. Vi får göra en revolution. Det finns inget annat. <laughs> nej, jag ska inte uppmata till, till någon revolution, inte, men vi ska... Nej, vi får kämpa på... Äh, opinion. Mm. Absolut. Ha ja, det så bra, Lars. Tack för att ja. du ringde. Ja, ja, tack, tack. För er. Tack för ett bra program. Ha det gott. Tack ska du ha. Hej. Hej. Ja. ja, nej men det är ju... Det är så svårt att förstå alltså att kan man inte lägga ihop alla de här sakerna och bilda sig mm, en uppfattning mm. om att det här kommer ju inte att gagna mänskligheten. Det tar det tar ganska lång tid alltså jag har hållt på lagt mitt pussel kanske 15 år. Mm. Och du kan göra det säkert på ett år kan men Det tar sin lilla tid va. Mm, ju ju ju längre ju mer indoktrinerad indoktrinerad då är ju ju svårare det är att bryta sig ur det här. Absolut. Och börja tänka själv, mm. använda sin egen hjärna helt enkelt. Mm, så är det. Ja, hjärtligt välkommen till Ringswebb TV. Vem har vi med oss i atem? Ja, jag tror det är jag var Mats Svensson i Malmö. <hör> hej Mats, välkommen till Ringswebb TV:n. Hej. Tack, hej hej hej roligt. Ja, vi har det bra, tack. Har det bra. Hur då det? Ja, det går bra här också. Jag vill ta ja. upp ett ett faktiskt problem i Sverige. Ja. Och ja. jag ska jag ska prata med väldigt stort, men jag anser det här är ett väldigt allvarligt problem och jag har försökt att uh, diskutera detta med någon någonting riksdagen eller regeringen bara men de är som bortflugna. Det är ju så här att Sverige är sen många många år alliansfritt och det har ju hållt. Mm. Eh vi ska inte blanda och säga konflikter och ändå skickar vi tunga vapen till Ukraina. Vars skifte är att döda unga ryska soldater. Detta ser man ju inte alls av när när den det beslutsmed taget om vad man kallar det alliansfrihet i fred och neutralitet i krig eller vadå mm. där. Mm. Det, det är ju oro och allvar i det precis som med jurixa. Och det här börjar ju med socialdemokratiska regeringarna. Det här är ju oerhörda förändringar som, har, som aldrig har tillfrågat svenska folket. Nej. <skratt> håller med till hundra ja, procent. Det, det, det är som jag säger, det är ett otroligt demokratiproblem. Och anledningen till att man kan göra det här, tror jag, jag får se om, om, om du håller med Mats, det är att man har kört en sån fruktansvärt propaganda- mot Ryssland och Putin man har verkligen utmålat Putin till en ny Hitler och en ny Hitler alla visste ju att hela världen var tvungen att gå samman för att slå jävla Hitler va. Och det är lite samma stämning om man tittar på jag tittar alltid nästan varje dag när jag handlar på stan och så där tittar på rubrikerna jag brukar inte köpa till innan expressnaftonbladet mm. de står ju alltid där på livsmedelbutiker och kiosker. Finns varje dag finns det någonting om Putin hur Jag jag vet inte själv vad hur korkad han är och så vidare men att han håller på att förlora förtroendet hos för folket och hela tiden det är väldigt mycket fokus på ja, en, en person en, en person så att mm. så att svenska folket tror jag har blivit duperade till att hata denna människa så mycket så att vi är villiga att gå i krig helt plötsligt. Mm. Jag vill bara kommentera det du säger. Ja. Uh -huh. Det är ju så att eh det är ju att alla gamla media eller eh ja, så någon täniarhets tidningar säg vad du så ska det bli friord eh SL och så vidare det här är ju medier det här är ju gamla medier som ägs av globalistorna och som styr innehållet mm. Mm. det finns inte finns ingen journalist som är anställd i de här medierna som vågar göra sin egen dag därför de skulle ju ofredas samma dag och och och de har ju också sina räkningar att betala men nu mm. vet jag att jag är också journalist men jag har ju gått och passionerat mig men jag har ju alltid varit ett eh, friperson så när håller situationen så jag säger ju vad jag tycker och så du vet det, folk så just sanningen på nätet och även om det än också är delvis delvis styr av globalisterna så rekommenderar jag hela svenska folket att du glappar som händer eh och men är loj i Ricaina så så ni tror den korrekta del av det hela. Mm. Men du, du du som journalist då Mats känner du till den här erfarna tyske journalisten Dr. Udo Ulfkotte som varnade för att media håller på att hetsa till krig mot Ryssland? Ja, eh ja, läste det mesta och jag, jag kan inte säga att det är just den journalisten men Det visst vad fram kommer nu det är ju den här eh, journalisten som till och med och till att kurits och priset en gång i tiden men nu har eh mm. eh respekterar folardisteln så som nu har avslöjat att när de sprängde den här gasledningen eh i Östersund eh, den då tro media gammal media på allt det var allt omtaldes perser sådant så television eller hur att det här var puttet som hade sprängt nu de sa att dock punkten för det att det är så att med dåre som jag heter på den här att mm. mm. vi startade. Det ju du har fått algollet och jag vet jag vet att hon hade 349 ledamöter i riksdagen och ett 30 tal och så vidare alltså nån nån måste öppna munnen. Mm. Absolut. Men alltså titta hur går det för de som öppnar munnen. Mm. Alltså de blir så till tuffade. Jag tänker på på Elsa Viddig vi, inte... som sa att vi vi är ja, inte någon klimatkris. Mm. Och bara det så hon hon förföljs ju bokstavligen va. Mm. Nu nu var det ett ett reportage på, i, i, igen politiken mm. i SVT alltså som tar upp det här igen och eh uh, uh, den som vågar sticka ut hakan alltså får så mycket stryk Mm. så mycket stryk va så att uh... men det är ju också för att det bara är bara en person som gör det så hade 10, ja, 15 stycken ja. 20 stycken ställt sig upp och sagt vi ska inte skicka vapen till Ukraina det här ja, är helt fel ja, ja. och nu har en känd journalist Seymour Hersh gått ut och sagt mm. att USA var inblandade i detta tillsammans med Norge och spränga gasledningen vi måste reagera på agera. det här Då hade de inte kunnat förfölja och förtrycka 20-30 riksdagsledamöten. Men, men det, det. det är de där som ska komma efter va? Det är så många som tycker egentligen samma sak som mm. de som vågar öppna tuten. Men de vågar inte ställa sig där va? Nej. För de är rädda för sin riksdagsplats. De är, de är rädda för att åka ur riksdagsgruppen. Om mm. du tar, jag går nu i Malmö då. Så bra valtydning heter också i Svenska Dagbladet och jag eh, är norsk svensk men nu eh den där snö och många många och men väl tre personer i alltså i den formation där eh, jag har journalister i fönster reaktionen på svenskan mm. som reagerar så jag måste vi kan inte skriva vad vi vill läsa. det är jag när som studier oh. mm. oh. det är intressant och att du säger är... det vi har alla så det Ja det är väldigt intressant att du du säger det det var vi andra har misstänkt men du mm. nu får ju verkligen ett kvitto på att en journalist som tycker det. Namnet, jag har ju kanske aktiv på Ring PT speciellt i fiel. Man ja. kan ring ju deck ju ha synpunkter på på det inte något att jag alltså de registrerar sina inringningar vet ni om det. Oj. Men hur menar du registrerar att de skriver upp namn och telefonnummer så att de kan återkomma eller ja, ja, hur menar de, du? De de registrerar namn och telefonnummer. Och jo, ju blockera där va. Så jag har ju annänsa till radionämnden. Men radionämnden är ju leka ju för att som kringbägen. Mm. Alltså det här är ju orhört. Det, är... det är... Men, men det jag är också här med också här en match för att uh, vi kanske vill återkomma i no något samtal senare för att uh, ja kunna följa upp det mm. som du har ringt in och, och pratat om så att det behöver ju inte betyda att man får någon form av åsiktsregistrering av de som ringer in. Om det var det du tänkte på. Nej assolut. Och då så kring träningen, utan det handlar väl mer om att jag har haft uh, olika uppfattningar i olika frågor mm. och då blir det svårare. Mm. Mm. Alltså jag Men, jag upplevde väl med med Ring P att det är väldigt mycket att att vi försöker ju mer här att lyssna på. Vi behöver inte hålla med om alla som ringer in om olika saker och utan för ha sin uppfattning men i i P där ska alla bli duperade till att tycka som som mainstream mm. alltså som åsiktskorridoren så upplever mm. jag Ring ja. P så det är ointressant att lyssna på faktiskt. Mm. Och nu får jag höra det här också att eh, vi sparar <skratt> faktiskt inte namn och nummer så att eh, det, det var fel av mig <skratt> ska vi säga direkt. Ja. Där man kan säga att jamnar uppfattningsvis det här är ju ungefär som att kissa på sig. Det är varmt i början och sen blir det bajs. Alltså ja. det in innebär... Man kan hålla på och censurera och det ena med det andra va. Och eh, SVT, och, ja även TV4 sen de blev uppköpt av Telia så är de ju en statlogisation. Alltså det är, de kommer säkert att fortsätta med sin retorik. Men du vet när tiden har haft sin gång ska de då be om ursäkt för att de har ljugit på svenska folk ekonom, sanningen kommer ju fram. Mm. Jag men... noterade att vissa keitna pardon, jag menar, det är ju ingen helt pålämelse. Mm. Ja, nej men alltså det jag tror vi kan konstatera det att media ljuger och att mm, gamla media inte ha några skrupplar i, i alla fall. Eh mm. uh, och i det här fallet vad gäller Ryssland då så verkar man ju vilja få till ett krig och man har jobbat för det under lång tid och folk som har vant för det har tystats. Jag tänkte då på Dr. Adolf Kotte. Och, uh, och och och sen ska vi komma ihåg också det som du säger att de får inte lov att skriva det de vill därför att ägarna styr och det är ju tyvärr då är vi tillbaka i den diskussionen som vi hade i inledningen av programmet att aktiebolag går ut på att tjäna pengar och de de men inte ens skyldiga att tala sanning alltså eh medierna som vi har i Sverige eller utomlands så det det finns en dom från där i USA eh att de inte eh media behöver inte tala sanning till folket mm. utan det går ut på att sälja nummer och sälja klick. Ja vi vi, vi måste nog börja runda av faktiskt mm. för att våran programtid Du får 20 sekunder till. SVT på fråga till uppdrag av riksdagsregering hur man ska sköta Sveriges television och de kring gör ju reglerna är så köttdagligen va. Mm. mm. Ja. Så, ja. Det, så, det det det är nog bra, så, bra slutord där. Vi får Okej. Okay. Vi får vi får tacka så mycket för att du ringde Mats. Och det är det jätte bra. jätteviktigt att vi har en en en journalistik som vi kan lita på som är öppen. Absolut. Om Mats ja. du får jättegärna ringa upp och upp, ringa upp oss igen och uppdatera om det händer någonting mer på det här området om du får några mer mm. bud ifrån dina gamla kollegor inne på ja. Sydsvenskan. Jättebra om lite inside. Ja. Ja, tack så rå Mats. Ha det bra. Hej. Hej då. Ja, det var full fart idag. Full fart. Ja. Många inringare. Men, men eh, eh, jag bara en tanke som slog mig. Hur ska man komma ur den här rävsaxarna? Alla de här grejerna börjar spilla över nu det visar sig man man vill kan inte skicka några vapen för att vi har inte mer vapen och vi blir utarma vårt eget försvar. Mm. U, USA nu visar det sig att då de som sprängde gasledningen mm. eh Det är svårare och svårare att hålla locket på det här. Absolut. Och det är därför vi får hoppas att det här slutar med att den djupa staten går under. Ja. Och det är flera inringar ja. som har varit inne på det här spåret. Eller an annars, det, det andra alternativet det är ju att, att man inför en totalitär stat mm. där vi förhindrar mm. yttrandefrihet överhuvudtaget. Vi lever sannoliken i spännande tider. Ja, det gör vi. Men vi här ifrån studion, jag och Ulf vi tackar er så mycket för att ni har tittat och alla våra inringare. Tack lika så. Mm. Och på återse igen om en vecka. Ja. Tacks mycket. Har du fått det gott tills dess? Hej då. Innan vi går vidare jag skulle jag säga det att eh, vi kommer ha en konferens här på Sveb TV och den kommer att ske under mars, som jag sagt tidigare, dock den 30 mars. Och det sker här i Stockholm eh, och det blir inte i tiskös utan det blir på land och relativt centralt i Stockholm. Och vi inleder dagen vid 2 eh, tiden och med konferans och därefter övergår vi till en lite festlig middag eh som fortsätter under kvällen så länge vi har ork och lust eh dock senast klockan 24 har vi planerat. Men då kommer det att vara, vara en middag med eh, lite upptåg och underhållning och prisutdelning och annat. Så så håll utkik efter biljetterna vi kommer lägga ut dem i butiken relativt snart.